Legea numărul 53. O relație apare natural în momentul în care ea te dorește. Și ideea pe care vreau să o subliniez este că nu e nevoie să ceri o relație sau să contractezi o relație. Dacă spun că este important să contractezi întâlnirea, sau să contractezi mersul lucrurilor, direcția, relația nu e așa de important să o contractezi. Ideea pe care vreau să o subliniez este că nu e nevoie să ceri o relație. Sunt mulți bărbați care ies la o întâlnire cu o tipă, discută despre tot felul de lucruri, descoperă că au foarte multe lucruri în comun ea e din același oraș, îi place să călătorească, îți place și ție, e pasionată de dezvoltare personală, la fel și tu ești pasionat de dezvoltare personală. Și pentru că ați vorbit de foarte multe lucruri, elemente mai bine zis, de apropiere, așa cum am discutat anterior, apropiere versus îndepărtare, tu ai tendința să crezi că e atracție. Și ideea e să nu confunzi atracția cu Conexiunea. Conexiunea te pune în friend zone, în schimb atracția face lucruri incitante pentru voi. Și cei mai mulți merg, uh, au o conexiune extraordinară și în momentul ăla ei nici măcar nu au experimentat nimic fizic cu femeia respectivă. Mai grav dacă și ea trăiește în aceeași programare de genul, avem multe lucruri în comun, înseamnă că ne potrivim. Ceea ce nu e nimic mai fals decât convingerea asta. Și pentru că și tu simți la fel, ajuns să ceri o relație. Și spui, știi, eu vreau o relație cu tine. Vreau să trăim împreună. Este o greșeală în care cad foarte mulți bărbați. Și de asta zic, nu e nevoie să ceri o relație. O relație apare în mod natural. Principalul focus pentru început este atracția. Nu poți să te gândești la o relație cu o persoană când tu nici măcar nu ai atracție, când ea nici măcar nu e atrasă față de tine. Pentru a înțelege mai bine, dacă încă nu sunt clare noțiunile astea, îți recomand să mergi la secțiunea de bonusuri, unde explic mai pe larg noțiunea de atracție și conexiune, respectiv relaționare. Așadar, reține că relația apare natural în momentul în care ea te dorește. E logic. Ce înseamnă o relație? Înseamnă când două persoane vor să petreacă mai mult timp împreună, pentru că simt că pot să construiască ceva. Dar atenție! Și eu pot să construiesc ceva cu un alt bărbat. Asta nu înseamnă că vreau o relație cu el, în sensul de relație de intimitate. Deci hai să nu excludem, sau hai să nu vorbim despre, despre bărbați și bărbați, eu simt că am foarte multe în comun cu șefa mea. Șefa mea are 50 de ani, gândește la fel ca mine, e pasionată de dezvoltare personală, avem foarte multe lucruri în comun. Nu înseamnă că îi propun o relație, avem o relație de serviciu, dar nu înseamnă că îi zic vreau să mă căsătoresc cu tine, vreau să te fac fericită. Nu, deci hai să nu excludem partea asta de sexualitate. Eu vreau să zic că focusul principal este atracția, adică ea să te dorească ca bărbat, da? ca bărbat nu ca partener, o mică capcană aici. Deci nu ca partener să te dorească, ci ca bărbat. Zic zică, bă, bărbatul ăsta mă atrage. Și poți să te gândești la o relație doar după ce te-ai culcat cu ea. Deci doar după ce te-ai culcat cu ea. În momentul ăla poți să te gândești la o relație. Până atunci sunt doar visuri, doar fantezii și doar filme, doar scenarii pe care le-ai văzut așa în povești, în seriale și... În filmele cu care ne-am obișnuit de mici, cu uh, mitul om um, trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Așadar, relația apare natural în momentul în care ea te dorește. Primul pas este să te dorească ca bărbat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ați făcut sex. Înseamnă că ați făcut sex. Înseamnă că aveți o apropiere fizică extraordinară. Ăsta e primul pas. După care mai ai nevoie și de alte elemente pentru a te gândi la o relație, dar ăsta este primul pas. În următoarea lege o să vorbim despre sex.